Biserica Neagră, roman de A. E. Baconski. Editura Eminescu 1995. Citește Elena Petrescu. 1. Mă întorceam spre casă umbrită de presimțiri anxioase. Sunetul pașilor mei pe caldarâm, răspunde răspundea ritmat și laconic miilor de glasuri pe care le un în văzduh clopotele nenumăratelor noastre biserici vechi, rămase din vremușchii de mărăție și de risipă. Întotdeauna, spre amurgit, când întunericul venea cu marea lui monotonă, invadând orașul, clopotele își începeau de concertanta lor melopee, prelungită uneori ceasuri în șir, potolindu-se abia târziu la răsăritul stelelor sau în serile colindate de vântul pustiu și tiranic al țărmului, îndeosebi doamna toamna și Iana, contopindu-se imperceptibil cu izbucnirea rafalelor și cu vuietul posomorât al valurilor izbite în cheiul de piatră. De obicei, nu le mai auzea nimenea dintre noi. Le moștenisem de generații, ne născusem cu sunetul lor în auz, tot așa cum marea ne stăruia în nări, cu mirosul ei de algevii și moarte, tot așa cum viața însăși, cu ei ticăloasă, ne atrofiase conștiința faptelor noastre de fiecare zi, prefăcându-ne în oficianți ai ritualului ei implacabil. Dar, în seara aceea, nu atât auzul, cât mai ales sufletul meu se lovea de clopote, poate pentru că presimțirile ce mă stăpâneau îl vor fi deșteptate din obișnuita lui Toropeală. Străzile drepte și largi aveau aerul unor magazii goale, sub cerul liber pe care putea înderivă o semi semilună de hârtie decolorată. Piața triunghiulară din vecinătatea casei mele era plină de ciori și de pescăruși. Trecătorii mă observau cu priviri insistente, ca și când aș fi fost un străin nedorit. Eram incapabil să-i recunosc și grăbeam mereu pașii cu sentimentul că mă îndrept spre un refugiu perfid care întârzie să-mi apară în cale. Am deschis poarta cu mâna crispată și am pătruns ca un strigoi în marea încăpere de la intrarea, unde pe un fotoliu stătea proprietărea sa privindu-mă pieziș și abia răspunzând salutului meu habitual. Mă pe descumpănit și îi cu greu să articulez câteva cuvinte, întrebându-o dacă nu mă căutase cineva. Întrebase mai mult ca să mă înving neliniștea și stingerea la stupidă ce mă cuprinsese dintr-o dată la vederea ei. Deși seară de seară, când mă întorceam acasă, o găseam întotdeauna în același fotoliu, cu aceeași nelipsită carte, pe care îi părea că nu va mai izprăvi niciodată. Își-a țintit ochii asupra mea și după un moment de tăcere a început să-mi vorbescă pe un ton ce nu mai avea nimic din obișnuita ei amabilitate profesională. Ba da, va căuta cineva care aș fi preferat să nu vă caute niciodată. Vreau să cred că ați fi preferat-o și dumneavoastră. Când v-am închiriat-o da, în casa mea, nu mi-am închipuit că într-o zi voi afla lucruri și atât de genante despre un om pe care aveam toate motivele să-l stimez. Nu e nevoie să vă dau lămuriri. Veți găsi pe masă un mesaj edificator. Vi a lăsat o invitație. N-am citit o deși plicul e deschis. Mi-a fost silă. Ascultam în mărmurit cuvintele ei fără să înțeleg nimic, fără să pot reacționa în niciun fel la logosul acesta insolit în atmosfera ce se instaurase de-a lungul conviețuirii mele cu o proprietăreasă pe câtă de binevoitoare pe atât de discretă. Într-un târziu, învingându-mi stupoarea, porni să urc scara interioară ce ducea spre încăperile de la etaj, dintre care una am fusese închiriată. Am deschis ușa, îndreptându-mă spre masa pe care stătea rezemat ostentativ de piciorul rămpii, un plic roz, răspândind un parfum vulgar. L-am despăcut, scoțând invitația tipărită cu litere aurite, purtând deasupra un fel de emblema aglomerată, viori, crani, cărți, păsări de noapte, încadrând bustul desenat al unui bătrân cu mustăți enorme. Textul scris înăuntru cu cerneală, de o mână ce era compus în termeni ce nu aveau într-un nimic sensul unei invitații. Vi se pune în vedere că sunteți așteptat mâine seară la sediul nostru. Nu era indicată nici adresa, nici ora la care urma să mă prezint, nici scopul, doar semnătura ce mă înfioră de consternare, Liga Cerșetorilor. Am întors invitația pe toate părțile, căutând parcă vreun indiciu ocult un semn care să-mi aducă o lămurire cât de vagă, dar n-am reușit să descopă nimic și am rămas multă vreme cu privirile asintite asupra caligrafiei stângace, veri negrii contorsionați, alcătuindu-se pe albul imaculat al hârtiei într-o suită de forme scabrose. Auzisem vorbindu-se în ultima vreme despre creșterea numărului cerșetorilor în oraș, despre apariția lor în locurile cele mai neobișnuite, despre agresivitatea și insolența lor, a căror dovadă o aveam de dată în fața mea și stăteam privind-o copleșită de o indignare neputincioasă și surdă. Nu acordasem prea mult credeți zvonurilor care circulau și nu împărtășisem îngrijorarea cunoscuților mei la adresa unui fapt ce mi se părea anodin și lipsit de sens. Și iată că o pedapsă amară mă aducea la realitate. Toate lucrurile îți pot fi indiferente, cât timp te consolează sentimentul că ești în afara lor, că vei fi întotdeauna, că nu te vor atinge, ca epidemia de care te apără o imunitate axiomatică. Poate de aceea și moartea te găsește dezarmat, pentru că fusese întotdeauna a altora. Am luat invitația și, apropiind-o de flacăra lămpii, am aruncat-o aprinsă în soba rece de metal din colțul odăii mele. Nici nu mă de seamă că timpul trecuse și se apropia miezul nopții. M-am dezbrăcat mașina, culcându-mă, dar n-am izbutit să adorm decât foarte târziu, chinuită de o luciditate istovitoare, cu ochii larg deschiși, într-un întuneric traversat de linii încrucișate, și am avut un somn mizerabil, laștină densă și neagră prin care notam spre un țăr mereu mai îndepărtat. Dimineața m-au trezit pașii proprietării A intrat la mine și, ca prin vis, am auzit-o cum aruncă pe masă ceva Întorcându-se brusc și ieșind ca o nălucă Ochii îmi ardeau o amețeală ușoară mă stăpânea Și oboseala m-a reținut încă multă vreme în pat Stăruind între somn și trezie M-am ridicat apoi și m-am îndreptat, clăținându-mă spre masă Am recunoscut iarăși plicul roz, unde am găsit aceeași invitație Dar de data aceasta n-am mai dat-o pe foc, ci împăturind-o Am stre Lăsate pe spătarul unui scaun, cu toate că nici prin gând nu îmi plăcea să-i dau vreodată curs. Totul mi se părea atât de umilitor și de stupid încât propria mea ordăie, mare, înaltă, mobilată, sobru, dar cu bun gust, m-a apăsat ca o teniță înăbușitoare. Abia am așteptat să mă văd gata de plecare, și ieșeai trântind ușire și izbucnind în stradă ca un dat. 2. Aerul dimineții mă trezi în fiorându-mă și limpezindu-mi creierul de negura unei nopți posomorâte. Ziua se arătea fără soare, ușor hașurată de brumele începutului de toamnă, cu frunze galbene în rarii copaci ai orașului, cu văzduh tremurător peste contururile caselor somnolente, cu o briză adiată și de fie în spațiile goale colindate de o lumină amară. Pornind spre atelierul singuratic, unde îmi treceam zilele, dezlușind forme în lemn în pământ ori în piatră, dar pașii sau poate gândurile m-au dus fără știre spre mare. Cheiul avuia sub asaltul valurilor, marea era de un verde solemn și străin, pescarușii săgetau de parte în larg, iubindu-se și cufândându-se iarăși în apă sau descriind pe celul de culoare aripilor lor traiectorii fugare. Câțiva oameni priveau pierduți, rezemându se de balustradă, alții se plimbau călcând sonor pe mozaicul degradat al cheiului, pe care se mai distingeau formele de păsări, animale și anfore încrustate cândva, de mari meșteri ai unei arte crepusculare. La dreapta se legănau într-o ceață biorie ca de corăbii și se vedeau hamalii striviți de poveri. M-am oprit într-o parte lângă ruinele unui bastion de odinioară, lăsând un privirile să cuprindă racom întinderea apelor și sorbind aerul mării, inhalație întotdeauna bine făcătoare după nopții nedormite și gânduri pustii. Mă uitasem privind, când odată mi-a trage luarea aminte un vacan de glasuri undeva pe chei și, întorcându-mă, văd trei ceșetori, vociferând furios și înaintea unuia dintre oamenii pe care, la venirea mea, îi întâlnise prin se îmi încordea auzul, dar nu mi-ajungeau decât crâmpe răzdețe din cearta lor. Pomeneau mereu despre datoria lui de cetățean și îi arăta un mic bust de ipsos, ai domacelui acelui desenat pe invitația pe care o primisem. Încolțiți din toate părțile, bietul om luă în cele din urmă bustul și scoțând fungale de du câteva monede, pornind-o în direcția ruinelor, iar ceșetorii o în partea opusă, potolindu-se brusc și relându-și ținuta lor de milogi. Când ajunse în dreptul meu, l-a rugat să-mi explice scena la care fusese martor, exprimându-mi revolta pentru neplăcutul incident. Oprindu-se o clipă, mi-a aruncat o privire nedumerită și s-a îndepărtat, spunându-mi din mers, vei fi străin de bună seamă, prietene, de ce, după toate cele întâmplate în orașul nostru, mai poți spune asemenea întrebări. Eram și nu eram străin, mă întorsesem numai pe jumătate în orașul părinților și al străbunilor mei, care dormeau sub lespezi albe și negre pe țărmul acela sortit să existe din amintiri. Amintiri trecute sau viitoare, amintiri de ieri și de mâine, de niciodată. O legătură, ori poate un secular, mă aducea, după lungi și generoase evadări, între zidurile ce șurmaseră unele altora, păstrând mai mult sufletul cărămizilor decât materia lor. Sămânța întotdeauna căzută pe piatră, eram poate și aici ca și aiurea pe jumătate străin și mă durea pretutindenea jumătatea rămasă. Totuși îmi spuneam, sunt aici, sunt acasă, trebuie să-mi caut în această apartenență, singura mea certitudine. Mi-am reamintit de invitația primită și o mânie neagră îmi zgudui întreaga ființă. Provocare nerușinată, act abuziv, poate farsă. Ce putea fi, la urma urmelor, aceasta așa zise invitație scrisă de mâna unui analfabet obraznic? Și ce e cu acești cerșetori agresivi care atacă oamenii pe stradă? De unde vin? Cine sunt? Și ce scopuri se ascund în rătul lor? Bântuită de asemenea întrebări și crocotintă de indignare, n-am mai trecut pe la atelier. Și m-am întors acasă către ceasurile prânzului, hotărât să mă odihnesc. Puțin și să mă abat pe la unul dintre vecinii mei, un profesor venerabil, fost prieten de tinerețe cu părintele meu. Voiam să mă sfătuiesc cu el, în an înțelepciune și experiență găsisem de atâtea de dezlegare multora dintre necazurile și încurcăturile mele. La poartă mă aștepta un personaj plantat, cam un stâlp, dinaintea casei mele. Era îmbrăcat cu vincios, chiar cu o oarecare pedanterie, în atitudinea lui ușor rigidă, și părea un slujbaș între două vârste. Când ajuns să-i lângă el, își scoase pălăria înaltă și o întinse spre mine, încovoindu și spatele și spunându-mi cu un rânjet provocator. Prin umilință și milostenie vom elibera lumea. Surprins de a vedea cerșind un om cu o înfățișare atât de prezentabilă, l a măsurat din cap până la picioare și, întorcându -i am intrat în cuind cu un gest energic, foarte mare de fier. să nu mai era în fotoliul ei. Urcai în și, dându-și perdeaua la o parte, văzui că individul care m-a la să dispăruse ca în pământ. 3. Profesorul m-a primit cu obișnuita cordialitate, pletele lui albe contrastând violent cu tichea neagră de catifea pe care o purta întotdeauna, ochelarii mari, redingota, cărțile voluminoase răspândite, pretutindenea, retortele, vasele cu diverse lichide colorate, câinele tolănit pe o canapea aroasă, totul îmi reconstituia, ca și altădată, un univers ireal, o incintă suspendată undeva în afara lumii, într-un spațiu răpit, unde viața și moartea își schimbă inelele sub zodi încremenite și enigmatice. Aici mă simțeam în siguranță și în liniște, adăpostită de orice suflare ostilă și mai cu seamă de propriile-mi gânduri, printre care în ultima vreme se strecuraseră umbre amenințătoare. Omul părea și mai puțin la decât mine cu toate cele ce interveniseră în viața orașului nostru. Asculta atent relatarea mea și rămase îngândurat, ca și când ar fi căutat sensul evenimentelor povestite sau ar fi încercat să-și aducă aminte de ceva nelămurit. Era vădit impresionată de cele auzite, dar se străduia să-și ascundă tulburarea poate îmi spuneam eu, ca să nu-mi sporească starea de neliniște în prada căreia căzusem din seara când am primit neobișnuita invitație. Și o asemenea manifestare din partea unui om, ce nu cunoscuse îndoiala și teama, nu-mi prevestea nimic bun. La o bătaie în vechiul gong de argint, sluga lui veni și ne înfățește două pahare de absint, lucru peste măsură de rar în viața profesorului, obișnuit cu o sobrietate de claustru. Dădu peste capă băutura și, trecându-și mâna peste fruntea înaltă și palidă, început să-mi vorbească. Faptele despre care îmi spui sunt mai puțin noi și stranii decât îți imaginezi. Eu, cum bine știi, n-am părăsit niciodată orașul și, dacă îmbătrânesc între zidurile lui, nu înseamnă că viața din afară mi-a rămas necunoscută. Au fost r pe care nu le-ai trăit, au fost întâmplări ceva mai vechi, ce ți-au rămas iarăși neștiute. Deși, dacă te-ai fi gândit mai stăruitor, la însăși moartea tatălui tău, la faptul că tu și frații tăi ați fost trimiși în țări îndepărtate încă din vârsta copilăriei și nu a fost îngăduită de către propriul vostru părinte întoarcerea în acest oraș, câtă vreme rămăsese în viață, poate ai fi pătruns cu mintea mai adânc în sfera celor de curând petrecute. Nu îți da amănunte și lămuri. După spiritul gândirii mele, oamenii nu pot profita decât de învățătura câștigată prin propriile lor trăiri și experiențe. Restul nu e decât un patrimoniu abstract și decorativ. Și bogățiile iluzorii te aruncă în aventuri din care ești totdeauna învins. Caută și află mai multe și mai ales meditează asupra tuturor datelor pe care memoria tinde nu odată să le refuleze spre cele mai obscure planuri ale ei. Pe măsură ce vorbea, mi se părea că se întunecă dinaintea mea, o ceață mă învăluie, rece și neprietenoasă, opacă și plină de glasuri amenințătoare de ochi scrutători, ce mă urmăresc nevăzuți dintre faldurii ei. De parte de a mă readuce ca altădată în lăuntrul în înstrăinate, cuvintele lui mă proiectau pe orizonturi necunoscute, printre conturile dilatate în negru ale unor primești neașteptate și printre viitoare încercări, pe care nicio soartă nu le mai putea spulbera. Copleșită de gânduri, pierduse în firul graiului său, revenindu-mi doar când, luând una dintre cărțile ce erau de căpătăi, profesorul îmi ceti câteva pasaje, ultimul mi se gravă pe totdeauna în memorie, pentru rezonanța lui de epitaf mohorât. Atunci ceasul când tremură pasnicii casei și se încovoaie oamenii cei tari și stau din lucru râșnitoarele, căci s-au rărit și se întunecă pipitoarele de la ferestre. M-am ridicat din fotolul mare de lemn, în care încă premenisem pierdut și am făcut câțiva pași prin o daie. Nu mai eram în stare să articulez niciun cuvânt. Profesorul apropiindu-se de mine și rându mă de braț, îmi spuse pe când mă îndreptam spre u a furtunilor echinoxului, ai mai putea găsi o corabie care să te ducă departe, pe meleagurile unde ți-ai petrecut copilăria și tinerețea. Ar fi ultima ocazie, dacă nu e cumva prea târziu. Dacă poți, pleacă, e mai bine. Dar nu uita că țara ta e aici și că odată plecat nu te vei mai putea întoarce. Nu vei mai putea trece hotarul întunericului ce se lasă asupra ei. Și poate că întunericul tău e mai mult decât lumina străină. Gândește-te bine și alege, dar glăbește-te, căci n-ai prea mult timp. 4. Porni spre chei pe negândite soarele toamnei căzuse dincolo și cerul nu mai purta decât amintirea lui însângerată, printre nori clorotici și umbre paralele. Strada în care ieșisem era atât de largă și de dreaptă, încât mă aspira ca banda a unei ghilotine fatale, în jos ori în sus, nu mai știam nici eu. Sufletul îmi era ars cu fier înroșit, gândurile injectate. Ducă-se dracului acestor aștică și e volnic, mort înainte de a fi trăit sau agonizând dintr-o naștere blestemată să n-aibă moarte. Cetate care ce e drac și scuipă aur și nestemate în calea cadavrelor, cetate ca vou, pentru gândurile înalte și reci, cetate surs, cetate victimă, cetate ca îndoare cretină. Nu, nu, nu, pentru totdeauna nu acestui meleac care caută lanțuri, visează lanțuri, trăiește lanțuri, doarme, respiră, aude și cugete lanțuri. Nicăieri pe întinsul pământului nu părea destul de departe de acest oraș. Ca să nu mai aud plângerea lui, chemare perfida adresată în vânt tuturor fiilor fugiți de rugina și tulpitudinea care înlânție și devorează. Tremuram de nerăbdare să ajungă în port și să am norocul unei corăbii gata de plecare, una dintre acele corăbii ale negustorilor din cine știe ce țară, care s-au deprins să cumpere aici, pe un preț de nimic, lână, mira și ceara de albine, ale acestui pământ desmoștenit. Cât timp nu e târziu? Cuvintele bătrânului profesor îmi în auz ca un memento al elit. Era mijlocul lunii întâia, furtunile toamnei pândeau în zare, azi mâine se vor deslănțui și apoi iarăși în liniștea și înghețul iernii, zăpada, viscolul, nebunia. Nu, trebuia să nu pierd ultima șansă, trebuia să găsesc cu orice preț o corabie, să mă strecor nevăzută în pântăcele ei, printre sat și butoare de lemn și să dispar pentru totdeauna. Și mi-a fost dat să găsesc. Am ajuns în port când se întuneca. Pe chei se aprindeau ferinarele, forfota hamalilor se mai potorise, trei nave se vedeau îndepărtându-se și alte două stăteau gata să pornească la drum de noapte. Le-am făcut loc printre cei câțiva hamalii care cărau cu ultimele mărfuri pe una din ele și fără să mă observe nimenea, profitând de semi-obscuritatea cheiului, am luat în spate una dintre puținele lăs ce mai rămăseseră neîncărcate și m-am avântat pe corabie. Înăuntru lăuntru abia au câteva lumini palide, încât nu mi-a fost greu să mă furișez spre cală, curcându-mă pe o grămadă de saci. Cum stăteam cu mâinile sub cap, mi-am adus aminte că erau ceasurile când cerșetorii mă așteptau la liga lor împuțită și am rângit în întuneric. Aveau să mă aștepte mult și bine. Mâine mi se va lumina de ziua în larg și țărmul acesta va fi pierit de mult din zare. Eram la adăpost pe acest câmprei plutitor de țară străină și prin oasele mele începea să fluiere nepăsarea pentru orașul ce rămânea pradăsoară pe sale întunecate între incertitudine și marasm. Și totuși, când am simțit pornind corabia și am auzit strigătele marinarilor de pe punte și am auzit râzând și spunându-și că nu se știe dacă vor mai avea ce să încarce pe viitor în acest oraș mizerabil și glumind grosolan pe seama lui, s-a făcut un gol în mine. Gândurile mi s-au oprit paralizate, n-am mai fost în stare să mă dialogul fără cuvinte cu mine însumi. Era târziu. Pregătirile de plecare se prelungiseră mai mult decât crezusem, și acum, când venise pipa râfnită cu un zăcea minert, cotropit de sentimente pe care nici astăzi nu mi le pot defini. Parcă aș fi suferită de lingoare sau de, de ochi, așa cum mi se întâmpla de mult. În primii ani ai copilăriei, când, înainte de a fi părăsit orașul natal, servitoarele bătrâne din casa bunicii mele mă afumau cu păr de lup și obtind de sântece vechi și păgâne. Nu era nici spaimă, nu cunoșteam acest sentiment, nici tristețe nici disperare. Era o marte vie care mă copreșea, un dur absurd și anticipat, un vid aherontic. Nava, destul de mică de altfel, înaintea încet, abia rându se legănată ușor de valurile negre. M-am ridicat, îndreptându-mă spre una dintre ferestrele mici și rotunde, m-am urcat pe butoaie și lăs și am privit afară. Zărmul golfului, ce adăpostea portul, se prelungea cu un promontoriu stâncos, în care înainta până departe, având la capătul lui farul vechi și dărăpânat. Vara îmi plăcea adeseori să vină acolo, să-mi las hainele la picioarele lui și să mă avânt în larg în notând ceasuri în șir. Când am trecut prin dreptul farului, m-a săgetat ochiul lui de câine bătut. În clipa aceea aș fi dărămat totul, aș fi dat foc navei care mă ducea și orașului ce rămânea mistuit în întuneric. Nu mă mai puteam stăpâni, nu mai eram capabil să-mi controlez nici gândurile, nici gesturile, nici pornirile absurde. Azi nu mai știu dacă a fost prenorocul oricine nenorocul meu. Cuvintele acestea nu mai au niciun înțeles pentru mine. Sub imperiul acelei stări de agitație și inconștiință, căutai scările ce urcau spre punte. Orbecăind prin întuneric, că le-am descoperit. Am împins trapa și m-am ivit sus, în lumina agonică a lămpilor, în briza înviorătoare a nopții care înclinase spre jumătate. Marinarii dormeau în încăperile lor, doar câțiva se adunaseră la o parte și jucau zaruri. Apropindu-mă neobservat, i-am văzut încordați, mizând bani de aur și urmărind în tăcere capricii micilor cuburi, care se alcătuiau un cifre de bună sau Vestire. Cum îi priveam, aveam odată sentimentul că banii erau furați din avutul meu, din orașul ce mai licărea în zare, din viața mea jucată la zaruri și de mâinile lor, în monstruși. Oamenii țărilor sărăcite și mizerabile au întotdeauna sentimentul că sunt jefuiți de străini, și puținele lor bogățiri se par fabuloase, râvnite de toți. Am început să strig la ei să-i fac tâlhari, loși, să-i într-un torent de injuri îngrozitoare. Surprinși, sărință din încordarea jocului, s-au întors privindu-mă o clipă cu stupoare, ca pe o stafie răsărită dintr-un mormânt uitat. Primul ce s-a dezmeticit a sărit în picioare, apropiindu-se amenințător. Era un lășgan dezgustător, beat, cu o barbă încâlcită și murdară. N-am așteptat să mă atace. M-am repezit la picioarele lui, trândindu-l cât era de lung, dar turbarea mea n-a putut ține piept altor doi ce se ridicaseră între timp. Am simțit o plăie de punct și am căzut amețit în gol, trezindu-mă abia când trupul meu lovise valurile reci ale mării. Instinctul m-a adus la suprafață și, săltând pe o coamă de val, am zălit ochiul roșu al farului, ochiul acela de câine urând apustiu la capătul ținutului dezolat, pe care nu îmi fusese dat să-l părăsesc. Mi-am Napă apă și hainele ce mă stânjeneau și am pornit notând cu mișcări rare spre farul de care mă despărțeau o bună distanță. Lung, lung, lung mi-a fost drumul. Mi se părea că merg înapoi și poate că mergeam într-adevăr înapoi. Eșuam pe aceste ape reci învins de nu știu cine care luase masca înșelătoare a hazardului. Nici azi nu-mi dau seama cine m-a învins și ce perversă încrucișare de stele a alcătuit zodia naufragiului meu. Am ajuns la țăr mistovit, abia având puterea să urc treptele ceoprite în stâncă și să caut adăpost în o daia părăsită de la baza farului, unde se pripășiseră în ultima vreme câțiva ceșetori. Dar împingând ușa, nu a mai găsit, o daia părea mare, mult mai mare decât o știam, și o găsi iluminată la ceasul acela care înclina către ziua. În lăuntru, o masă lungă, jur împrejurul căreia vreo 10 contabili îmbrăcați în negru, dar desculți, scriau foarte preocupați în registre enorme pline de cifre. Cam toți între două vârste, purtând ochelari și legați cu sârmă pe după urechi, nici nu mă băgară în seamă, aproape gol cum eram și, fără să ridice ochii dintre scriptele lor, înfăcură făcură cu mâna să trec spre patul din fundul odăi pe care m-am prăbușit peizat, căzând într-un somn frate cu moartea. 5. Urmarea a fost o bară îndelungată, o stare de slăbiciune și de lâncezeală, cu multe clipe când ezitam într-un purgatoriu echivoc. M-am târât prin spitale din ce în ce mai sordide, cu oameni ce putrezeau de vie în preajma mea, printre ființe deplorabile, fără grai, fără memorie, fără identitate, îngrozit în ceasurile mele de trezie, la gândul că voi coborâ cu timpul în tacma lor, că o protoplasmă abjectă îmi va invada fiecare celulă, desfigurându-mă pe dinăuntru, uzurpându-mi deopotrivă trupul și sufletul. A fost un miracol că nu mi-am dat duhul. Când boala a părut să decline și îmi cu convalescența prelungită și a multă vreme, m-am pomenit într-o zi cu un personaj care mi-a readus aminte de toate împrejurările anterioare în bolnăvirii mele. Eram într-o sală enormă, îndeosebi prin lungimea ei neobișnuită, și stăteam trântit pe dușumia ca toți pensionarii acelui spital, unde paturile erau rezervate exclusiv morților care așteptau ceremonia funebră. Când intră în agonie, erau duși în săl cu paturi, mai curând un fel de baldachimie în alte și grave, unde, înainte de a închide ochii pe totdeauna, se familiarizau cu atmosfera cavoului. Locul meu era lângă peretele opus, ușii, astfel că îl zării de cum intrase pe bătânul general, dar nu mă închipuiam că mă caută tocmai pe mine. Călcând cu grijă printre ce zăceau pe dușumea, se apropie făcându-mă încă de departe semne prietenești, deși privindu tot mai insistent, eram încredințat că nu-l văzusem niciodată. Apoi, ajuns în dreptul meu, se așeza alături și început să-mi debiteze tot felul de lucruri, cărora nu le găseam nicio noimă. Mă uitam la hainele lui ponosite, eroase, murdare, la părul și în. Gălbenit, la e-poliții decolorați și simțeam o recursie ce mă împiedica să urmăresc șirul vorbei. Pomenea despre luarea mea în evidență, despre interesul conducerii superioare față de soarta mea, despre marile progrese înfăptuite în ultima vreme, entuziasm, dușmani, educație, elemente suspecte, disciplină, învățătură. De la un timp, mi-au atras atenția câteva cuvinte ce reveneau frecvent în vorbăria lui rudimentară și desnânată. Milostenie, umilință, modestie... Și dintr-o dată am reluat în mintea mea fiul întâmplărilor ce m-a aici, așadar realitatea din care încercasem să evadez nu făcea decât să se constituie mereu mai temeinic și să-ți revendice drepturile asupra mea. La plecare, bătrânul general mi-a spus că, după informațiile luate la birourile spitalului, nu mai aveam de stat în incinta acelei clădiri decât 2-3 zile, după care urma să plec. Și în timp ce și scotea din pachetul cu care venise o mantie, ce fusese cândva albă, dar acum era aproape cenușie și plină de petece, și o punea pe umeri, mă privi cu ochii lui roșii, zicându-mi că amintirea tatălui meu le este foarte dragă tuturora și ceva din această dragoste se revarsă și asupra mea. În locul unde stătuse lângă mine, găsi, după ce închisese ușa afumat a sălii, un plic roz, a cărui prezență îmi atrăsese atenția prin același parfum, vulgar, nu l-am deschis, știam ce cuprinde. Am început să aștept ziua eliberării mele din spital, fără să-mi fac alte planuri, decât acela de a mă închide în atelierul unde păianjenii și pulberea fină a paraginii vor fi consolând formele trezite odinioară la viață de mâna mea și de a inhala de o potrivă aerul, imaginile, păsările și muzica mării, de care îndelungata mea boală mă lipsise prea multă vreme. Dar toate gândurile mele de viitor erau zăbrelite de umbra evenimentelor necunoscute, care se înverșunau să mă facă părtași la desfășurarea lor. În preziua ieșirii am luat hotărârea să înfruntă direct toate primejdile, ce păreau să planeze asupra mea să mă duc în sfârșit la acea ligă a cerșetorilor, rezușind ceea ce nu era docamdată decât o rețea de presimțiri și de bănuieli.